Забігав думками вперед, бачив у зустріч, чув нінен низький грудний голос. Гіркий дим, звична нікотинова отрута, паморочили голову, перетворюючи знадливі мрії на реальне буття. Коли ж пригасив останній недокурок, більше лежати не міг. Хотілося рухатись, діяти, бігти, хоч пішки в аеропорт, аби лише назустріч з щастю. Ледве дочекавшись ранку, рушив до автобуса. Ранок видався, мов на замовлення. Над Дніпром та затоками клубочився густий туман, щільно стелився по вологій землі. Це знав змалку Андрій на добру погоду. По скляній покрівлі аеровокзалу, по асфальтованих під'їздах та по бетону злітних доріжок, по крилах та фізеляжах літаків, наче поділяючи Андрії в райдужний настрій, Безжурно стрибало сонячне проміння. Ранковою бадьорістю сонця наснажились дерева, люди, машини, повітря. А найперше Андрій Ващенко, що вистрибнув із автобуса, тримаючи в руці оксамитові пелюстки сон трави. Мати купила на Печерському базарі ще вчора, як тільки одержала телеграму. Шкода, що вже перецвіли проліски. Вони більше пасують до нінених очей. Проте не біда. Добре, що є хоч ці волохаті вісники весни, схожі на великих блакитних джмелів. По трапу дуже довго, чи то так здалося Ващенкові, спускалися незнайомі пасажири, поки врешті-решт з'явилася Ніна. В сірому капелюшку, в коротенькому макінтоші, що вигравав барвами квітучого степу, вона сміялася міцними фотогенічними зубами, закинувши голову, ніби дивилася вгору в безодню сонячного неба. Струнки ноги в легких босоніжках, наче самі собою ступали по східцях, вільно, незалежно, навмання. Речей при ній не було, тільки невеличка торбина, що не обтяжувала зігнуту в лікті руку. Побачивши Андрія, Ніна радо змахнула руками, стрибнула прямо з трапа і повисла в нього на шиї. Андрій чи не здогадався, чи засоромився юрбини знайомих людей, але не нагнувся для поцілунку, і Ніна так повиснувши і припала устами до його смаглого, гострого підборіддя. Отямившись, він ладен був підняти її вгору і нести на руках, але Ніна випорснула з рук, промовивши, «Треба одержати речі, ясно?» і всміхнулася опроміненими сонцем пролісками. Поки чекали багаж, розмовляли здебільшого не словами, а поглядами. Скільки разів Андрій Степанович подумки нахвалявся вилаяти дружину за те, що так довго мовчала, що завдала стільки прикрощів і йому, і Галині Федотівні. А от прийшла та довгождана хвилина, і він наче забув про все гірке, наче з голови йому воно геть чисто випало, наче взагалі нічого такого й не було. Ніна сама зачепила болючу тему, але зовсім з іншого боку. «Чому ж ти не черкнув мені ні слова?» Минуло кільканадцять секунд, поки ошелешений Андрій спромігся на відповідь. «Я ж не знав твоєї адреси. Хіба так важко було дізнатися?» Ващенко знову на якусь мить німів, а думка підказувала. «Справді ж, телепень! Та ж досить було подзвонити на кіностудію. Добре, що Ніна така милосердна і ласкава. Вона відразу пощадила і помилувала винуватця. «Замотався, бідненький!» І з острихом спитала, «Ти ж хоч сьогодні не йдеш на роботу?» «Ні сьогодні, ні завтра. Ура! Значить, і сьогодні, і завтра ти мій. Ясно?» «Ясно, кохана». Настала їхня черга одержувати багаж. Ніна здала талони і показала Андрієві два свої чемодани. З одним вона виїхала з дому, другий — новенький. Видно, купила в Москві. Належала їй ще ряба синтетична сумка, важча за будь-який з чемоданів. З неї стерчали довгі шейки пляшок, напханих поміж слоїків та консервних банок. «Пляшки для нас із тобою», – пояснила Ніна. «А варення та консерви для наших мам. Поклич носі я». «Навіщо? Я сам?» «Ні-ні. Чемодани важкі, ти їх ледве донесеш. А цю кляту сумку я ніяк не подужую». «Та й ми не жебраки?» Носій нагодився відразу. Він спритно зв'язав паском чемодани, сумку взяв у руку. «Куди накажете?» До автобуса хотів звеліти Ващенко, але дружина випередила його на стоянку таксі. Андрій інстинктивно зробив заперечливий рух. Навіщо мовляв таке марнотратство, коли курсують автобуси-експреси? Та Ніна заспокоїла. «Не турбуйся, я заплачу». Відчула, що це не зовсім тактовно, і додала. «В автобус наб'ється багато людей, а мені так хочеться бути тільки з тобою». Він і на цей раз визнав її правоту, але за таксі платити дружині не дозволив. На щастя, знайшлася в нього потрібна сума. Галина Федотівна зустріла їх накритим столом та за стіл сіли не зразу. Ніна Олександрівна розпакувала чемодани. Принцеса привезла щедрі дарунки. Чоловікові голубу, як її очі, нейлонову сорочку. Свекрусі – білу, гаптовану золотою ниткою індійську шаль, а на талицій Тані геш сталося чудо.